Він більш хитрий, як розумний. У такому разі слово «більш» відповідає російському «скарєє». Он скорее хитрий, чим умний. Допоміжне слово «найбільш» часто не так порівнює, як відзначає вагу або роль прикметника у фразі, відповідаючи якоюсь мірою російському «главним образом». Це є найбільш характерні ознаки нашого часу. Слово самий як допоміжний для творення найвищого ступеня порівняння часом трапляється в класичній літературі. Перед рундуком стояв уже трояк самих кращих поштових коней. Панас Мирний. Однак уживати цієї форми не варто, щоб не плутати слово «самий» із подібним щодо звукового складу словом «самий», яке означає «один тільки». Ми вже так вихарчувалися, що їмо сами хліб і цибулю, не чуй левицький. Поєднуючись часто з прислівником «тільки», Слово «самий» підкреслює винятковість. У нашій області самі тільки передові райони, тому й область звуть передовою. Якщо треба надати ще найбільшої міри певні ознаці, то до найвищого ступеня порівняння додають частки «що» або «як». Він що не до сіма. Квідкаснов'яненко Данилові довелося лише думати про якнайскорішу реалізацію свого плану ЛЕ Вищий ступінь порівняння прикметників звичайно вимагає після себе прийменників ВІД, ЗА, НАД, ПРОТИ З відповідними відмінками або сполучників ЯК, НІЖ, «Трах більший від переполоху», – Номис. «Це буде мій твір, може, кращий за ті, які ви читали», – Коцюбинський. «У дружбі він свої чуття гартує, у нім сильніше наше надмоє», – Муратов. «У нашому раї на землі нічого кращого немає», як тая мати молодая своїм дитяточком малим Шевченко. Повітря в горах дуже прозоре, отже і видимість тут стала набагато краща, ніж на рівнині. Гончар Проте у поточному мовленні часом доводиться спостерігати відступи від цього правила. Коли, аби утворити вищий ступінь прикметника, вдаються до прислівникової форми з родовим відмінком слова. У зайця задні ноги довше передніх. Він розумніше свого брата. Ці відступи помилкові. Треба казати, задні ноги довші, ніж як або за передні, Довше проти передніх розумніший за, від або проти свого брата, розумніший ніж як його брат. Діє слова від вищого ступеня порівняння прикметників. Українська літературна мова і народне мовлення Засвідчує дієслова, утворені від вищого ступеня предметників за допомогою інфінітивного суфікса ти, а іноді і префікса по. Широкий, ширший, ширшати, ти, холодний, холодніший, холодніша ти, похолодніший ти. Наведемо приклади. Тюрма не наче ширша є, Шевченко. Просто фізично відчуваю, як я змужнів і навіть порозумнішав. Яновський. Погіршили харчі, похолоднішало в хаті, але Пріська не звертала ні на що уваги.